Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d 099 es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádióholgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. A Krétakör mai adásában az állatvédelemről fogunk beszélgetni állandó társammal, Bányai Gézával. Hogyha önöknek van véleményük, hozzászólásuk, tapasztalatuk e témában, akkor örömmel vesszük, hogyha megosztják velünk, és a kedves rádióholgatókkal hívhatnak minket a 489 es telefonszámon, illetve. Ja, 09 ja a 09, bocsánat, köszönöm, hogy a vitán. Én a Citriába illetve a meleg hatása alatt vagyok. Illetve a 0630 228 számra, mely utóbriba SMS-t is küldhetnek. Hát az állatvédelem kérdése ugye hát az évtizedek óta egy központi téma a világ minden országában, minden részén. Én, ahogy jöttem ide a stúdióba, elgondolkodtam tulajdonképpen egy normális bolygón, ahol teljes mértékben a természetben összhangban élnének az emberek, ott szükség van szerinted állatvédelemre? Nem itt megint az van, hogy az emberek tönkretettek valamit, egy, egy természetes harmóniát a természetben, és akkor ugye hát pusztulnak az állatok, növények, és akkor mindenféle programokat Létre, annak érdekében, hogy az általa nehéz körülmények közé került állatokat megpróbálja valahogy segíteni, illetve megmenteni egyáltalán az életüket. Hát nem hiszem, hogy régen az általa, az életét külön meg kellett volna menteni, mert nyilván elég szorosan élt együtt ember és állat. Bár az a gyanúm, hogy ami az ember természetét illeti, ö Persze vannak nagyon pozitív ö, kivételek, de általában uralkodik az állatok fölött. És bizonyos állatokat ö, kihasznál bizonyos állatokkal, ö, valamilyen különös kapcsolatot ápol, segítő, kapcsolatot, kölcsönösen segítik egymást, és hát bizonyára vannak a nálatok, amiktől például fél, és ezért vagy menekült előle, vagy pedig megpróbálta mondjuk csapdába ejteni, tehát mondjuk lehet, hogy egy oroszlántal inkább féltek az emberek, és annyira nem barátkoztak, és eszükbe se megvédeni őket, de mondjuk a kutya az az ember barátjává vált, és hasznos segítőtársává, Más állatok pedig mondjuk ö, ö, nem fontosak az embernek olyan értelemben, hogy az életüket nem tartja értékesnek, hisz például megeszi őket. Tehát egészen máshogy néz rá, mint mondjuk más állatokra, és ez, ez a kettősség, vagy ez a többszörös látásmód, szerintem ez eléggé mélyen gyökerezik. Nem tudom, hogy milyen mélyen. Az a gyanom, hogy inkább bizonyos kultúrákban tudatosan próbáltak az állatokra is gondolni. Elsősorban a indiai kultúrát ismerem az például híres arról, hogy hogy mindenkit léleknek tekint, és az állatokat, sőt, még a növényeket is a léleknek látja, és a testet csak a lélek ruhájaként látja, és éppen ezért az alap gondolat az, hogy az ember minden élőlényhöz, mint egy másik lélekhöz közeledjen. Ami az alap magatartás ebben a tekintetben az a az a tisztelet, nem pedig a kihasználás. Tehát, ha valamit akarunk egy másik élőlénytől, legyen az akár csak egy növény vagy egy állat, akkor ennek a módját is meg kell találnunk, hogy hogy tudjuk ezt a kellő tisztelettel megtenni. Ami hát azt hiszem így a nyugati ember számára eléggé távol áll, hogy hogyan most tisztelik a növényeket, vagy az állatokat, meg mit csinálják vele. De a saját házi állatainkkal, főleg a kutyával és a macskával az ember mégis olyan mély barátságot öltött itt nyugaton, hogy, hogy, hogy meg tudja érteni, hogy, hogy az állat az, az lehet valami sokkal közelebbi társa az embernek, mint csak egy eszköz vagy egy tárgy a környezetünkben. Eszembe jutott egy mondás, sajnos nem tudom most idézni, hogy kitől származik. A lényeg az, hogyha a kutyák húsa is ehető lenne, akkor holszínű, hogy nem alkult volna kiem ilyen közvetlen kapcsolat. De az hát eber. ehető a kutyák húsát, a kínaiak megeszik? Igen, de hát általánosságban azért fölhorkolnak az emberek. De csak a nyugati emberek. A nyugati emberek, igen. A kínaiak nem hiszem, hogy fölhorkannak? Ők, ők számukra ez, ez nem Egyen. problémát. A napokban is láttam interneten egy filmet ezzel kapcsolatban. Hát se a macskát, se a kutyát. Ott, ott nem vicceltek, Egyen. amit ott, ott csináltak. De ugyanakkor az is érdekes. Vizetérünk... De hát nem lehet, bocsánat, hogy a kínaiak Ö, ö, hogy mondjam, szemlélete ebben a tekintetben a, hát mondjuk úgy, hogy a természetesebb, vagy legalábbis a kevésbé, ö, hogy mondjam, ö, képmutató, mert hát állat, állat, hús, hús, megesszük és kész, mindegyik egyforma, és nem emelünk ki belőle egyiket, hogy jaj, ez az, az én kedvencem, és ez, ez, ez egészen más, és egy egy másik állatot pedig hát miért ne lehetne megenni, vagy, az, vagy annak azzal nem kell foglalkozni, hogy tudom stb. Az nem értékes. Hát valószínűleg ez a kulturális különbségekből adódik, nem? De ugyanak az is érdekes, hogy mondjuk a nyugati kultúra, hogy a kutyát milyen előtérbe helyezi a mindennapi életébe. Ugyanakor, nem tudom, Magyarországon például, hát rengeteg kutya, hely van. Igen. És rengeteg kutyát látni az utcán, és meg mindent. Tehát az ember valahogy, a véleményem szerint, ez az önzéséből fogadóan, ugye kiemel egy-két élőlényt, egy-két állatot, amit ajnároz, többen és jobban ajnároz, mint mondjuk a családtagjait, fontosabb számára. És akkor lehet, hogy tényleg az amit mondasz, hogy bizonyos, önbe önbecsapás azzal, hogy a kínaiak, hogy viselkednek a kutyákkal. Tehát azt gondolják, hogy na most a kutya az, az, az nekünk egy társ, meg minden, és ilyen illúzírokusan kiemeli maga köré. Azt gondolva, hogy a szeretetét például, vagy a gondoskodási képességét, meg egyéb, ez az állat felé nyilvánítja ki. Na de Ami hát, szép dolog, na De, hát, csak lehet, hogy de van... így is van. Így. Hát valóban a kutya, az valóban közeli társa lehet az, állat, az embernek, és, és én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy, hogy az ember ilyen, kettős mércével mérje a dolgokat. Ez a kapcsolat lehet őszinte és, és szoros. Tehát igenis az ember megtapasztalatja mondjuk a saját kutyájával, hogy az az állat az egy érző lény, az annak az, az, az, az szeret, az, az, annak én fontos vagyok, és ő nekem fontos. Tehát egy olyan különleges kapcsolat alakul ki az ember és az állat között, ami emberek között szokásos inkább. Sőt, meg az a baj, hogy itt a mai világban inkább az a baj, hogy sokszor az embereknek ez a kapcsolat sokkal élőbb és fontosabb, mint az emberekkel való kapcsolat, hisz ez mondjuk az a az kutya az. sokkal őségesebb barát, mint a, a hasonló szörű de, de, de ez nem megint egy olyan, hogy a kutya az ugye nem beszél vissza, amikor azt mondjuk, hogy na hát mosogassál el, vagy hát vagy, vagy a nem mosogat vagy el. el. De, de hát, hogy nem <laughs> itt az <laughs> emberi kapcsolatokban <laughs> van a probléma, hogy, hogy hogy nem De biztos, van egy elképzelésünk lesz. a saját életünkről, és hogyha abba az emberek nem illenek bele, akkor veszünk egy, lehet nem akarok se, meg, senkit megsérdeni, egy pót cselekvési tárgyat, egy másik élőlény. Én nem nevezném pót cselekvésnek, mert ez a cselekvés talán a helyén van. Inkább az a baj, hogy a másik dolog elcsökevényesedne. Na hát én is körülbelül így, így gondolom, de hát nem azt kéne inkább jobban ápolni, hogy az emberi kapcsolatok jobban alakuljanak ki. és Szerintem mind a kettőt mondjuk a kutya kéne ápolni, az... nem lehet. Hogy? Mind a kettőt kéne ápolni. Hát lehet, hogy mindegy. Vegyük Szerintem... először egy, egy, egy alapvető problémát. A Bibliában az van, hogy és urlalkodjatok a föld madarjén, meg csúszomászokon, mm -hmm. meg mit tudom én. Szerintem itt az ember azzal, rontott el az egészet, hogy az uralkodás alatt nagyon negatívan áll hozzá. Azt hiszi, hogy a, a, az uralkodó az birtokolja olyan értelemben a uralt dolgot, hogy azt csinálva, amit akar. Tehát mondjuk van egy, van egy király, aki uralkodó Mátyás király, egy igazságos Igen. Mátyás, meg mit tudom én milyen uralkodó, aki terrorba tartotta, meg elnyomta a népét, kizsákmányolta, pusztította Igen. meg, mit tudom én. Tehát valahogy így van az ember, és szerintem az állattal. De a legnagyobb nagy rész most, ahogy én tapasztalom, hogy az uralkodás azt jelenti, hogy terrorba is tartja. Tehát a saját önző érdekeinek megfelelően a nagy többséget pusztítja öli, aztán kiválaszt belőle egy-két egyedet, ami a, a, még, még az összvagyonát is a halálakor ráhagyja, meg szállodába lakadja, hogyha utazik, vagy valami. Tehát itt, itt valahogy először az emberi fejékbe kéne itt az állatvidelemmel kapcsolatban rendet tenni az véleményem szerint. Habár majd ten, ugye eléggé el van deformálva ez a Nem világ ez a kapcsolatban. Én szerintem, ha az ember a, a, a saját kapcsolataitban rendet teremt, akkor valószínűleg az állatokkal való viszonya is sokkal rendezettebbé válik, mert az, hogy valaki békés legyen, vagy türelmes, vagy együttérző, kedves, segítőkész másokkal, vagy másokat egyáltalán saját magához hasonló lényként tekintsen. Ha ezekben tudunk fejlődni, akkor nagyon sok minden helyre áll. Persze hozzá kell tenni, hogy vannak olyan nagyon mélyen, kulturálisan beágyazott megszokások, amitől tényleg az ember nem olyan nagyon könnyen lép túl, hisz olyan megszokott például az, hogy a, a nyugati ember bizonyos állatoknak a húsát megeszi, tehát azokat az állatokat ö, ö, csak egy ilyen élelmiszernek tekinti. Persze, azt is sokszor látjuk, hogy ha valakinek van egy nyula, vagy van egy kis, mit tudom én, kis kecskéje valami gyereknek, akkor az úgy a szívéhez nő, hogy azt nem vágják le, és ha levágják, akkor abból van a nagy botrány. Vagy, vagy sokszor, mit tudom én, valaki a tehenét úgy megkedveli, hogy, hogy, hogy nincs szíve leadni és levágni, és, és, és mindent megtesz azért, hogy, hogy ezt elkerülje. De általában az emberek az állatokkal úgy foglalkoznak, hogy ez, egy, hogy ez egy árucik, egy termék, egy valami, és akkor nem próbálnak érzelmi kötődést kialakítani. De ha fölébredne, vagy fölébred az emberben ez a, ez a, ez a, ezek a mélyebb érzések, ami egy ilyen általánosabb, univerzális szeretet felé mutat, akkor valószínűleg elkerülhetetlen, hogy az állatokat is ö, ö, ide nevegye. Aztán Gárdonyi érte írt erről egy kis regényt, vagy novellát, nem tudom pontosan, bevallom őszintén, nem olvastam, csak hallottam, hogy amikor viszik a riskát eladni. És ahogy mennek az uton, egyre több ilyen emlék, meg egyéb jut eszik be, végül van, a vásárba, akkor, akkor megfordulnak és hazamennek. Igen. Csak akkor egy olyan, olyan társadalmi közeg volt, ami megadta az embernek a lehetőséget, hogy otthon állatokat nevelhessenek. Igen. De most mondjuk egy nagyváros lakótelepi több századás közösségében, hát ez, ez, ez tényleg csak a szobahörcsők, meg a egér, meg a patkány, meg, vagy mit tudom én mik, miket nevelnek, meg a papogány, meg egyebek vannak. Na de ezért én, én úgy vagyok vele, hogy, hogy lehet azt mondani, hogy az emberek így, meg az emberek úgy, de hát ha valaki beleszületik egy, egy, egy szituációba, kisgyermekkorától kapja a parizert, a nem tudom micsodát, nem úgy néz ki, mintha valami állatból származna. Nem? Azt Igen, később tanulja szám, meg. Te, te, később az iskolába, vagy később tanulja meg, hogy ez ilyen hús, olyan hús, stb. stb. És van egy természetes hajlama, hogy mit tudom én gondoskodjon esetleg is állatokról valami. Ez a kettő, ez nem fog összejönni, mert ez, mert ez, ez soha, nem, soha nem válik tudatossá. Tehát valószínűleg az, arra van szükség, hogy ha erről beszélünk, hogy, hogy segítsük azt, hogy igen, azért tudatossá váljon az is, és itt nem csak az állatvédelemnél fontos, hanem az élet minden részében, főleg azért ennél a modern társadalomban élő embernél, hogy megértse azt, hogy, hogy amiben ő benne él, annak mik a, mi a háttere, mi a következménye, mi, mi, mi működik mögötte. Mennyi fájdalom, mennyi embernek az izottsága, mennyi kihasználás, mennyi... mennyi... Háború vezet odáig, hogy mi bizonyos dolgokat hétköznapi módon használunk, ugye? Nem gondolnak rá az emberek, de hát egy iraki háború is nyilván azért folyik, hogy, hogy azt az olajat azt biztosítsák az amerikaiak számára. De eléggé nyilvánvaló, hát mondhatni, hogy kilóval a lóláb, ha nem az egész egy lóláb úgy, ahogy van, tudod? Vagy az egész lókint van, van. Vagy az egész lókint, van. Tehát, tehát ez azért úgy, hogy mondjam, lehet ezt szép szavakba öltöztetni, meg patriotizmus, de hát miféle patriotizmus van 10 vagy 25000 km kilométerrel van nem tudom, hány ezerrel van arra, mindegy, 15-tel. Ez nem patriotizmus, ugye? Ez nem azok ellen a terroristák ellen, de ezt nem is érdemes ragozni. Tehát, amit akarok ezzel csak mondani, hogy, hogy ha magunknak, ha elgondolkozunk és ebben az irányba elkezdünk kutatni, akkor rá fogunk jönni, hogy az életnek vannak olyan vonatkozásai, mélységei, olyan összefüggések vannak a mindennapjunk mögött, amit ha megértünk, akkor meg lehet úgy gondoljuk, hogy máshogyan kéne élnünk. Ha nem értjük meg, akkor nem is fogjuk ennek a felelősségét sem átérezni, hisz, hisz uh, tulajdonképpen nem kerülünk szembe azzal, hogy mi van mögötte. Tehát például most ez ugye nem állatvédelem, de, de az emberek egy része uh, tudja azt, hogy mit tudom én, melyik cipő, sportcipő, Nek a gyártása, mit tudom én, Malajziába, vagy nem tudom én, hol folyik, gyerekmunkásokkal, vagy folyt. És a, a, a vásárlók, akik, akik az ezt a szenvedést, ami, ami ebben a cipőben benne van tulajdonképpen, mert ugye kisgyerekeket kényszerítenek többé-kevésbé gazdasági módon, tehát nem rendőri -e, vagy katonai eszközöket, de mégis egyfajta rabszolgasságba kihasználják őket, nem tudnak védekezni, nagyon orcson, nagyon ócska munkát végeznek, nem tanulhatnak, stb. Tehát ez, ez valahol ez egy nagyon-nagyon gonosz és káros dolog, ami folyik, és ez benne van abban a cipőben, amit ők 20-30 ezer forintért megvesznek. És az emberek visszavitték a cipőiket, és behajigálták a boltnak a kirakatőgen keresztül. Így tiltakoztak. És szerinted az ilyeneknek van hatása? Tehát, hát, vegyünk ö... egy példát. Egy igen, példát. Ha csak annyi a hatása, hogy tízezer vagy százer ember, aki így érez a sok milliárdból, elutasítja ezt, annak már van hatása. Vegyünk egy példát, állatvédelem. Igen. Ugye a japánok mészárolják a, a, a bálnákat, mm. meg a delfineket, meg mit tudom, borzató filmek vannak a világban, erről, meg mit tudom, mi, mi tiltakoznak itt, tiltakoznak ott, meg egyéb. Van eredménye? Hát, kérdezik. Az a baj ezzel, hogy ez nagyon megfoghatatlan, tudod, mert uh, túl messze vannak tőlünk a bálnák, de a, mondjuk a disznók nincsenek olyan messze. Na de azzal... <gül> Tehát, ha ha de mondjuk... hallottam Magyarországon amit tudom, mert a heves egy disznó érdekében végzett tüntetésről, vagy Nem, valamiről? de valószínűleg a, a, a japán halászok is maguktól nem kezdenek tiltakozni a bánák ellen, meg úgy általában azok a japának, akik mit tudom én bánom, tudom én mit esznek. Ő, nem jut az eszükbe. Na, de az de valaki jutott az eszébe, aki kívülről jött, és látta azt, hogy emberek Hát csináltok? Hát tönkreteszitek a, a, a természetet azáltal, hogy az utolsó bálnát is kiirtjátok, csak azért a nem tudom én zsírért, vagy nem tudom mit szereznek a bálnából. Ez őrültség. Azért, mert tízer ember ebből él, vagy nem tudom én mennyi. Tehát nem túl sok ember azért. Még ha egymillió, akkor se túl sok. Tehát ehhez egy kívülről jött ember kell. Aki ott van, nem veszi ezt észre. Itt ezt nem fogja észrevenni senki, hogy, hogy, hogy a disznókat megölik, hogy a csirkéket a csirkegyárban hogyan kezelik, és, és, és hogy az... Ugyanakkor mindegyik csirke számára egyénileg az egy, az egy, ez egy teljes élet lenne, a beleértve a saját szenvedését, és a többi, a többi, bármennyire gépésített világban van, ezt nem érzi meg, ezt egy kívülről jött jobban megérzi. Idén egy indiai, aki, vagy egy, egy buddhista, és azt mondja, hogy tehát emberek, hát hol az együttérzés a szívetekben? Ugye? Tehát ezért, ezért nagyon jó, hogyha meghallgatunk olyanokat is, akik kívülről jönnek, mert ők bizonyosokat másképpen fognak látni. Egy másik állatvédelme kapcsolatos nagy dilemma. Sok beszélgetésben volt már erről szó, és volt egy report is, ilyen kis videó, ahol azt hiszem lószállítással kapcsolatban, hogy milyen körülmények között szállítják, és nem tudom hány száz kilométeren keresztül viszik azokat a szerencsétlen állatokat, és tiltakoztak az ellen, hogy ez így nem jó, hanem álljanak meg mondjuk 50 kilométer-enként, és adjanak nekik vizet. És akkor erről a diszkurzus, és valaki egyszer csak úgy rákérdezett a illetőre, aki ezt a programot ott nagyon nyomta, hogy hát a például vegetáriáns? És azt mondta nem. És akkor azt mondta, hát akkor most azért küzd, hogy kapjon 50 km vizet, de az életét miért nem azért küzd inkább? És akkor mit mondott az illető? Hát magyarázta a bizonyítványt, hogy legalább ő ennyit tud csinálni? Há, valahol azt kell mondanom, hogy ha ennyit tudsanak, akkor csinálja ennyit. De hát, tehát csak én, a külvilágnak én... egy ilyen álszenteskedésnek tűnik. Tehát, hát, úgy, ő... tudod, nem mindenkinek tűnik, embernek. nyilvánvaló. Mindenkinek, nyilvánvaló csak annak fog álszent dolognak tűnni, aki olyan értemben tovább lépett, hogy azt mondja, hogy hát én, én egyáltalán az állatnak a leülését ellenezném. Akkor, akkor ugye nem is kéne elszállítani, nem is kéne ezzel törődni, hogy hogy szállítják, meg hogyan itatják. De mondjuk ki tudja, talán az, hogyha az emberiségnek egy, egy, egy a csírája megjelenik abban, hogy, hogy legalább itassák meg, hogy rendesen szállítsák, akkor azért ez egy nagy kihívás, mert nem véletlenül szállítják azokat az állatokat úgy. Én nekem az a gyanúm, hogy emögött az, az a pszichológia van, hogy, hogy azokkal az állatokkal nem szeret senki törődni, ugyanúgy, mint ahogy a rabokkal, akiket elvittek Auschwitzba. Nem akartak barátkozni a, a a, az őrzőik, akik a vonaton vitték őket, és nem akartak nekik inni meg enni adni. Mert abban a pillanatban, ha kialakul egy személyes kapcsolat, akkor, akkor a szemébe kell nézni a másiknak, és akkor látnia kell, hogy az egy érző lény. Abban a pillanatban kialakul a szimpátia, és nem fogja tudni elvinni. Tehát, tehát ezek az emberek, a beleértve a mészárosokat és más hasonlunkát végzők, azért extra kegyetlenek sokszor, mert ezzel védekeznek az ellen, hogy megesen a szívük. Ha megesen a szívük, az általának nem tudnák a munkákat elvégezni. Most ez egy más kérdés, hogy, hogy lehetne talán más munkát választani, de az ő fejében ez, ez, ez most még lehetetlen. Tehát ő, az ő, ő úgy gondolja, hogy ez nem lehetséges. Tehát ő úgy hiszi, hogy neki ezt meg kell csinálnia, mert nincs más választása. És hogyha ha nem csinálja meg, akkor, akkor éhen fog halni. Tehát akkor nem akarja látni azt a szenvedést, becsukja az ajtót, menjen a kamion, nem kapnak vizet, nem izé, majd ledöntik az állatokat egy helyre, és aztán úgyis földolgozzák. Tehát én azt hiszem, hogy ez a pszichológia mögötte. De ha rákényszerítjük őket, hogy ittassák meg, törődjenek velük, meg lehet, meg lehet lesznek a szemükben nézni. És, és holnap azt mondják, hogy talán keresek egy másik munkát, és nem lesz, aki elviszi őket. Talán lehet, hogy ez is nagyon ilyen optimista és izé kicsit meseszerű álláspont, de lehet, hogy van benne valami. Hát én örülök, hogy ezt mondtad, amit most mondtál, mert műsorunkban rövidesen beszélgetni fogunk egy hölgyel, aki egy állatmenhelyt nevel, öh, bocsánat, tart fenn, és gyerektáborokat szervez, aminek a célja, hogy az állat menhelyen bemutatása és az otthoni foglalkozáson keresztül a gyerekeket megismertessék egyéppen az állatokkal, tehát ne csak az legyen, hogy az interneten, a számítógépen, virtuális játékokon tapasztalják, hogy hogy néz ki egy állat, meg milyen úgymond életen, virtuális élete van, hanem milyen a valóságban is, és hát ez egy nagyon jó program Például az, hogy hát úgy a szemében néznek mondjuk a, a, az állatoknak, a kutyáknak, és megismerik a gondjaikat, bajaikat, és hát javaslom kedves hallgatóknak, hogy maradjanak velünk egy kis zenei pihentető után beszélgetni fogunk ennek a programnak a vezetőjével. Még kis nyúl voltam A két akaradást hallják, amelyben az állatvédelemről beszélünk Bányai Gézával, és kérem önöket, amennyiben véleményük, tapasztalatuk van e témában, osszák meg velünk, és a kedves hallgatókkal hívhatnak minket a 489099 es számon, illetve a 0632 2898 án mely utóbbira SMS-t is küldhetnek a Előző zenei beszélgetésben említettem, hogy van egy nagyon különleges kezdeményezés Magyarországon, amelyben egy kutyamenhely, fenntartója tulajdonosa a gyerektáborokat és ezen keresztül ismerteti, megpróbálja segíteni a gyerekeket az szeretetre Szeretettel üdvözlöm itt a műsorban, Varga Károly négy, jó napot kívánok! Kapcsolódik mindenkinek. Szeretném, hogyha elmondaná először is, hogy mi ez a kutya menhely, amit fent hol van, mit csinálnak, milyen körülmények között vannak. 95-be, 1995 ben alakult, ami egyesületünk, azzal a céllal, hogy létrehozzunk itt egy menhelyet, állat menhelyet a a Kanizsán, nagykanizsán, mert hogy mi Nagykanizsán vagyunk. Igen. Nagykanizsán is a környékén élő kóborállatoknak a befogadására. Ez így létre is jött, elég gyorsan fel is szaporodott a létszámunk, olyan 150-160 állatlétszám főre. Ennyi kutyát tudunk befogadni, sajnos többnek nincs helye, úgyhogy igény az még csak lenne rá, de elhelyezni nem tudunk. Kevesebb sem tud lenni, mert mindig újakat hoznak, több sem, mert nem tudunk többet befogadni. Így működik az Egyesület, az egy civil szervezet, adományokból tartjuk fenn magunkat, próbáljuk az állatokat minél jobban ellátni, a jövőjükről gondoskodni, gazdához juttatni őket. Nem altatjuk el, van, van nekünk már 10-12 éves kutyánk is, van, aki szinte a kezdettől fogva itt van nálunk, úgyhogy addig, amíg, amíg egészséges és jól van, addig tartjuk őket és próbáljuk gazdához juttatni. Körülbelül három éve építettünk egy új helyet, mert a régin nem maradhattunk, egy ideiglenes volt, azóta itt az új menhelybe élnek a kutyáink, lényegesen jobb körülmények között. Hát a befejezés az még egy kicsit odébb van, mert elég sok minden hiányzik hozzá legszökképpen a pénz, de majd lassacskán talán összejön ez is. Az elműtett az előbb, hogy új kutyákat hoznak, ez mit jelent, hogy, hogy XYZ családban születnek kiskutyák és behozzák, vagy hogy találták az utcán és úgy, tehát milyen, milyen arányban vannak ezek? Hát végül is mindegyik oda vezethető vissza, hogy valahol megszülettek és feleslegesek. Csak a felelős gazda ugye keres neki új gazdákat, a felelőtlen pedig utcára rakja őket. Aztán most, hogy ez, ez az utcáról fedegetjük össze, vagy valami jó szándékú ember az ilyen kirakott felesleges kölyköket, vagy pedig a, a gazda valamilyen szinten próbálja őket itt nálunk elhelyezni, végül is nem sokat nem sok különbség van köztük a kutyák szempontjából legalábbis. Így kerülnek be, igen. Van, aki idehozza és próbálja elhelyezni, van, aki pedig egyszerűen a szemetes kuka mellé kirakja őket és, és sorsukra hagyja a kölyköket legalábbis, mert ugye ők nem mászkálnak szét. A nagyokat meg ö, valahol utcára rakja. Van, amikor itt a menhely előtt tereszti el azzal a szándékkal, hogy majd mi megfogjuk és akkor befogadjuk őket. Van, amelyiket sajnos nem tudjuk megfogni, mert annyira fél, hogy, hogy utána meg hetekig hajkurászunk, amire meg tudjuk fogni. Van nekem sok ismerősöm, aki vidéken élt anyákon, ők például mindig azt csinálják, hogy amikor vannak kis, akár cicák vagy kutyák, hogy elviszik a legközelebbi vásárba, ugyanúgy egy kicsit már fölnőtt, és ott, ott egyszerűen keresnek neki gazdát, és hát tulajdonképpen még mindig sikeresen jártak ebben az ügyben. Szóval olyan fura, hogy az emberek nem, nem ezt a módot választják. Sok lehetőség lenne, igen, hogy új gazdát keressünk nekik. Én mindig mindenkinek a hirdetést szoktam ajánlani, hogy, hogy próbálja meg legalább. Nálunk is van itt Kanizsán a bolhapiac nagyon népszerű, sokan látogatják, hogy oda is szoktak kivinni. Bár én ezt annyira nem tartom feltétlen jó ötletnek, mert sokszor előfordul, hogy valaki főleg gyerekek fogják, vagy amikor már vásár vége felé járnak, és úgy nézik, hogy rajtuk marad, akkor, akkor rá is tukmálják valamelyik gyerekre, aki felelőtlenül. Befogadja, mert örülnek, és akkor otthon meg kidobják gyerekestől, kutyástól, úgyhogy hát sajnos akkor megint csak utcára kerül a kis kutya. De mindenképpen legalább próbálkozik, és sokszor eredményesen. Arról szeretnék némi információt kapni, hogyha lehetséges, hogy önt vagy a környezetét mi inspirálta arra annak idején? Ez azt jelenti, hogy megszakadt a vonal. Mm -hmm. Majd megpróbáljuk, hogy... Így, így táborról sem hallottunk még. De engem azért meglep, hogy vidéken is sok a kóborkutya. Tehát azért az emberek mégiscsak valahogy ott, ott kertben mindig portán jó, hogyha valaki jelez, vagy valami. Nem? Mm, nem tudok hozzászólni. Nekem az egész... Persze, persze, nem, nem csatongoltnak a kutyák szabadon valamilyen oknál fogom, azt meg senki nem fogadja. Mert mondjuk vannak országok, mondjuk például India, ahol nincsenek kutyák, pontosabban nincsenek házi kutyák. Házi Tehát bőle. csak kóborkutyák. Kutya, csak, minden kutya kóbor, jószerivel. Na nem, a városokban van olyan, hogy megvan a vonal közben. Folytatjuk, mert utána beszélünk. Halló, tetszik most hallani? Igen, igen, most hallom. Akkor kezdem még egyszer a kérdésemet. Engem igen. az érdekelni, hogy van lehetőség, hogy néhány szóban elmondaná, hogy Ön, vagy a társaik ezt a menhelyet fenntartják, alapították. Milyen belső indítatásból tették ezt annak idején? Hát mindenképpen elsősorban az szeretet miatt. Én például személy szerint, meg a kolléganőm is, akikkel gyakorlatilag most már csak ketten maradtunk leginkább, minden hóborállatot befogadtunk a menhely előtt is, és akkor próbáltunk nekik gazdát keresni. Aztán egy, egy önkormányzati felhívásra jött ez az egész létre, és úgy gondoltuk, hogy így közösen, szervezetten talán könnyebben megy, és az így is volt, úgyhogy hogy egymást támogatva, meg segítve, így sokkal több állatot be tudunk fogadni, vagy hát el tudjuk helyezni. Mindenképpen egy, egy belső erő az kell ehhez, hogy, hogy az ember bele tudjon érezni ezeknek az állatoknak a sorsába, és segíteni tudjon rajtuk. Itt csak kutyák vannak ez a megy. helyen? Nem vannak macskák, úgy kutyák és macskák, sajnos a cicáknak kisebb a helyük. Őket nehezebb, sokkal ilyen bezárt körülmények között tartani. Úgyhogy hát ez csak ilyen végszükség esetén, és, és lényegesen kevesebbet tudunk befogadni belőlük, mint a kutyákból. Én épp ezt akartam következőként kérdezni, hogy, hogy vannak -e egyáltalán cicamenhelyek Magyarországon. Általában kutyák vannak, nem tudok így kimondottan cicamenhelyről. A kutyamenhelyek szoktak nekik is helyet szorítani. Tehát ők nem olyan egyszerű az ő elhelyezésük, a, a macskák szabadállatok valamilyen szinten önállátóbbak is. mégis egy kóbormacska sokkal könnyebb helyzetben van, mint egy kóborkutya. Kivéve akkor, amikor az a cica végig házban lakott, és, és fogalma nincs, hogy hogy kell egeret fogni, és egyáltalán vadászni. Úgyhogy ők szintén nagyon sanyarú helyzetbe kerülnek, amikor utcára kerülnek. De általában ezek a kóbormacskák, azok feltalálják jobban magukat. Más kérdés, hogy amikor elszaporodnak, akkor nagyon ö, nehéz helyzeteli állítják azt a területet, ahol, ahol ők olyan nagyon sokan vannak, úgyhogy az mindenképpen már, már rossz. A első részében, amikor említettem Önöket, akkor mondtam a kedves hallgatóknak, hogy van itt egy különleges program, ami arra van, hogy megszeretesse a gyerekekkel az állatokat, jelen esetben vagy a kutyákat. Mi ez a program, miket csinálnak? gondolom, hogy most a táborra gondoltam. Igen igen, igen, igen. Hát mi mindig is nagy, nagyon fontosnak tartottuk az állatvédelemre való tanítást, a szemléletformálást, a felelősség tudatnak a kialakítását, és ezt elsősorban a gyerekeken keresztül lehet megtenni. Ezen keresztül talán a szülőkre is hatással lehet, mert a, a gyerekek elmesélik és egyáltalán igénylik azt, amit itt látott, láttak, hallottak. Ez szervezett formában van nekünk egy, egy táborunk, amit nyaranta szoktunk két turnusba, kétszer egy-egy hetes turnusba megtartani. Éppen most van a második turnusnak, lassan most már a, a második felébe járunk. Általában évente egy olyan, olyan 50-60 gyerek fordul meg bennünk nálunk így a táboron keresztül. Ettől függetlenül viszont egész évben jöhetnek hozzánk a gyerekek kutyát sétáltatni, és ővelük ugyanúgy foglalkozunk csak nem annyira szervezetten, hogy a helyi gyerekek jönnek elsősorban, a táborba pedig az ország minden pontjáról jönnek. Ővelük a menhelyes kutyákon keresztül próbáljuk szeretetni az állatokat, bár ők már eleve úgy jönnek, hogy szeretik őket, és akkor megtanítjuk, hogy hogy, hogy kell bánni egy kutyával, a kógor kutyával, hogyha találkozik útközben, vagy egyáltalán az otthonit hogy kell tartani, mik a szükségletei, mit eszik, milyen betegségei lehetnek, hogy kell megtanítani alapvető dolgokra, és akkor hát reméljük, hogy amikor hazamennek, akkor az ő kutyájukat is, hogyha ha teszem föl, megkötve tartották, akkor megmondják otthon, hogy hát annak jobb lenne, hogyha szabadon lenne, vagy hogy kell megtanítani arra, hogy ne csavarogjon, vagy ne egye meg a tyúkokat, vagy egy tudom én olyan dolgokat, ami miatt meg kellett kötni, és akkor talán, talán egy kicsit javítanak az otthoni kutyáknak a helyzetén is, vagy esetleg a szomszédén és bízunk benne, hogy, hogy az így megnevelt gyerekekből majd talán nem lesznek olyan felnőttek, hogy kidobják az ő állataikat, és megváltozik egyszer majd az embereknek, minél több embernek a hozzáállása, és felelősséggel vállalnak kutyát vagy egyéb állatot is maguk mellé, és gondozzák majd őket életük végéig, és, és nem fogják kidobni nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szaporulatoknak, a felesleges szaporulatnak az elkerülését is így megtanulják a gyerekek. Itt már mindenki tudja, hogy ivartalanítani kell a, az állatot, és akkor nem fog szaporodni, és akkor nem lesznek olyan problémák, hogy megkökezik, mit csináljanak vele, hova tegyék, sokat teszik, nincs gazdája, és egy csomó ilyen dologra úgy gondolom, hogy ez egy hasznos dolog. A gyerekek egyébként nagyon élvezik a tábor, szervezünk nekik mindenféle érdekes programot, előadást, úgyhogy. Nagyon sok visszajáró gyerekünk van, ami azt jelenti, hogy biztosan tetszett, nekik azért jöttek el újra. Itt elméleti előadások vannak, vagy vannak konkrét gyakorlati tevékenységek is, amivel hát ezt, ezt megpróbálják elérni? Vegyesen. A gyakorlati az az, hogy itt a menhelyes kutyák közül mindenki kiválaszt egyet magának hét elején, és egész héten vele túrázunk, sétálunk és rajtuk keresztül ők megtanítják a menhelyes kutyákat ülni, állni, feküdni, pórázom menni, szépen viselkedni, úgyhogy hogy ez a gyakorlati része. Elméleti részébe valamilyen szinten így, így előadásokat tartunk nekik az egészségügyről, a tanításról, a, a mindenféle viselkedésükről, egyáltalán a jelbeszédekről, az igényeikről az állatoknak. Aztán vannak a, a Mindenféle kutyás programokon kívül is nekünk még elő, előadások, programjaink. Például rendőrkutyás bemutató van rendszeresen, ők nagy sikerrel nézik, mindig nagyon örülnek neki. Tűzoltó bemutató van nagy fröcsköléssel. Mindenféle madaras bemutató van, például a madárbarátkör vagy madaras madárvédők tartanak nekik előadásokat, vetítéseket, és egyéb ilyen minden gyerekek számára érdekes dolgokat próbálunk kitalálni, hogy élvezzék és jól érezzék magukat. Azzal kapcsolatban van már tapasztalat, mert elmített az előbb, hogy vannak, akik már visszajárok, visszajönnek, nem először vannak a táborba, hogy a gyakorlati életben a visszajelzések a gyerekek részéről, vagy a szülők részéről a gyerek mennyire változott meg, így a tábor hatására mennyire változott meg az állatokhoz való viszony a pozitív értelemben. Tehát miért, hát mit mond egy gyerek például, beszéltek már gyerekekkel, hogy mit mond egy gyerek, hogy miért választotta ismét ezt a tábort? Vagy mondta a szülő, hogy hát megint elküldöm ebbe a táborba a gyerekemet, mert... Igen, hát mindenképpen azért jönnek vissza, mert jól érezték magukat, sok barátot szereztek, és szeretik az állatokat. Most mindenképpen úgy gondolom, hogy a, a menhely nagy hatással van rájuk, mert van, aki évközben is, táboron kívül is, egy-egy hosszabb szünet, téli szünet, tavaszi szünet, vagy, vagy hosszabb hétvégén messzebbről is eljönnek a, a szülőkkel egy, egy, egy napos kirándulásra, vagy ők felülnek a vonatra, mit tudom én, mondjuk Pestről felülnek a, a vonatra, eljönnek itt, sétáltatják egyet a kutyájukat, megnézik a táboros kutyájukat, hogy még megvannak -e egyáltalán a többiek is, ők azért a többit is ismerik, nem csak a sajátjukat és akkor a következő vonattal meg visszamennek. Úgyhogy nagyon sok ilyen eset is van, és van olyan is, aki, aki az egész nyarat itt tölti barátoknál, ismerősöknél, hogy egész nyáron itt lehessen a, a menhelyen évek óta. Van, aki mind a két turnusba jön évek óta mindig, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt mindenki jól érezte magát, hogy otthon az otthoni kutyatartásukon mennyit változtatott az, a, az hogy, hogy ők ide járnak, Hát ez így konkrétan nincsen felmérésünk, mert mondom, ők, ők eleve kutyabarátok, akik ide jönnek, de én úgy gondolom, hogy a környezetükben biztos, hogy változás van, mert sokan az osztálytársaikat is hozzák, a barátaikat is, és ezek szerint akkor mesélnek otthon róla, és gondolom, hogy, hogy foganatja is lehet, hogyha már jönnek az új barátok is velük. Biztosan, hogy biztosan, hogy hasznos dolog ez. Ön szerint olyan létezik, hogy ugye mondjuk valaki kutyabarátnak tartja vagy állatbarátnak tartja magát, és otthon a lakhatási körülmények akár kertes, vagy lakótelepi házban lakik, van is valamilyen kis kedvenc állata, de mégsem nevezhető száz kutyabarátnak, mert nem megfelelően gondoskodik, tehát vagy nincs elég ismerete róla, és akkor tulajdonképpen ezek a táborok, ezek az ismertetők, ezek számára egy, egy pluszt adnak, hogy meg kell ezt változtatni, hogy igaz, jó, hogy kutyabarát, vagy valami állatbarát, de azt nem megfelelő módon kezelte, vagy csinálta eddig. Igen, ilyen szerintem nagyon sok van. Például ezek a feleslegesen szaporodó kutyáknak is gondolom, hogy mindegyiknek ilyen gazdája van mert hogyha ha ő ezt belát, szóval nem az, nem az az állatbarátság, hogy milyen aranyosak a megszületett kiskutyák, és ő bizony nem fogja állaltatni, mert ő egy állatbarát, de amikor két hónapos, vagy még annyi se pár hetes, akkor nyugodt szívvel behozza a menhelyre, mert most mit csináljon vele. Azt nem gondolja végig, hogy abból a kutyából lehet, hogy élete végéig menhelyes kutya lesz gazdanélkül, vagy éppenség elpusztul, mert, mert itt a menhelyen kap egy olyan vírusfertőzést, ami nem gyógyítható, és akkor akkor elpusztul. Ő úgy gondolja, hogy az állatbarátsága abban kimerült, hogy, hogy az újszülött kölyköket hagyta megszületni, és, és nem bántotta őket. A további sorsukkal meg nem törődik. Vagy pedig olyan, olyan nagyon sok olyan is van, aki nem érti, hogy, hogy miért szólunk neki, hogy, hogy nem jól tartja a kutyáját, hiszen ő ad neki enni. Igaz, hogy láncon van, és soha nem engedte még el, és igaz, hogy a hátsúrvarban van, és soha szinte embert se lát, csak akkor, amikor enni kap. Tehát most mi a probléma vele, mert hát ott az azért van, hogy ugasson és őrizzát lyukokat, vagy nem tudom, és enni is kap rendesen, nézzük meg, nem sovány. De nagyon sok ilyen kutyatartó van, meg, meg gondolom, hogy mindenféle állattartó, aki nincsen tisztában az állatnak az igényeivel, azzal, hogy az, az, annak az állatnak is lelke van, és ő is tudna boldog lenni, hogyha hagynák, vagy hogyha szeretnék, és a, hogy a kutyának elsősorban például, hogy maradjunk a kutyánál, elsősorban a gazda a fontos, nem is annyira az, hogy, hogy mit eszik, és, és milyen ágyba alszik, vagy van, aki a lakásba tartja, és úgy gondolja, hogy azzal ő most mindent megtett, mert hát mindenféle játékot vesz neki, meg takarókat, meg, meg nem tudom, oltást megkapott, de viszont csak pisilni viszi le, nem, nem, nem engedi másik kutyák közé játszani, nem engedi futni. Szóval egy, egy csomó olyan dolog van, igen, ahol, ahol szerintem csak sínlődik a kutya, és a gazdája viszont van róla győződve, hogy mindent és az ő kutyája szépen jól van tartva. Gyerektáborokat szerveznek, szerveznek felnőtt táborokat is, mert hát, ugye sok esetben ez egy érdekes 22-es csapdája, hogy a gyerekek vonzódnak ugye az állatokhoz, és a felnőttektől nem példamutató viselkedést kapnak, vagy látnak, pedig hát tőlük várják azt az ideát, amit nekik követni kéne. Tehát gyerektáborokban oké, okay, értem azt, hogy, hogy próbálják a gyerekeket, de van-e olyan kezdeményezés, akár önöknél, vagy esetleg tudvalóan, bárhol országban máshol, a felnőtteket is próbálják úgymond átnevelni? Hát nálunk sajnos erre nincsen lehetőség, mert ez egy, ez egy teljesen más szervezést igényelne, meg, meg más formátumot, mert, mert hát ugye a felnőttek nem sorolhatók be mindenféle szabályokba, mert, mert ők mást szeretnének. Szóval biztosan meg lehetne ezt is szervezni nálunk, ez így, így most nem működik még, biztos, hogy hasznos is lenne. Nem is tudok ilyent egyébként, hogy, hogy ilyen táborok vannak. Ilyen kiképző helyek azok vannak, kutyaiskolák, meg, meg ilyen dolgok, de itt is én szerintem nem is arra tanítják, hogy a, az állatvédelemre, vagy az szeretetre, hanem arra, hogy hogy kell megtanítani, hogy szépen menjen pórázom, vagy éppen üljön, vagy feküdjön, vagy helybe maradjon. Biztos, hogy ezen keresztül is sokat nevelődik a, a kutya, és meg hát a gazdája is, és talán összébb is csiszolódnak egy kicsit, de ettől nem fogja ő tudni, hogy, hogy teszem föl a, a krumplit, a kutya nem tudja megemészteni, vagy éppenséggel naponta kellene azért futni-vinni, vagy, vagy nem tudom, hogy simogatni, vagy hogy ivartalanítsa a kutyáját, és akkor nem fog szaporodni. Szóval ezeket nem tanulják ott meg, biztosan hasznos lenne egy ilyen, és hát nem tudom, elgondolkodható, hogy, hogy ezt is meg kellene próbálni. Hát nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat, amit elmondott és hát csak jó sikert, meg mint kívánunk így a... Gyerekek nevelése szempontjából az állat területén. Köszönjük, Köszön. hogy elmondt. Viszont Viszontlátásra. Köszönöm, Köszönöm viszont Te hallottál ilyen felnőtt programról, ahol a felnőtteket táboroztatják vagy nevelik, ne, vagy okosídanak ki arról, hogy tulajdonképpen eleve neki kéne egy olyan felfogás és életvitelt produkálni a gyerekek felé, ami automatikusan a gyerek magába szívja ezt az állat még fontosabb, mert később ő adja a mintát. Tehát ön nem tudsz tesélni, nem? nem, nem, nem, nem. Érdekes dolog lenne egy ilyen, ilyen kezdeményezés, hogy olyan hány A jelentkezne. Lehet, hogy volt hasonló a oktatási rendszerben, mint a pedagógusok. Hát én most hirtelen ennyibe egy ilyen belső indítatásból, akkor én csak a kedves hallgatókat szeretném megkérdezni, hogy valamilyen módon, hogy jelezenek vissza, hogyha ők, mint felnőttek hallanának, hogy tudnának egy olyan lehetőségről, ami azt szorgalmazza, azt biztosítana számukra, hogy az állatszeretetet, állatvédelmet megtanítaná oly módon, hogy azt megfelelő mértékben tudják képviselni a saját gyerekeik, vagy a környezetük felé, hogy önök elmenjenek egy ilyen táborban, részt vennének egy ilyen ismertetős programon. Nagyon megköszönöm, hogyha levélben tájékoztatnának erről. A cím Govinda kukat civilradio.hu de köszönöm, hogy ezt megteszik. Hát végezetül az állatvédelemmel kapcsolatban még azért felvetődik a kérdés, ugye mivel ma lesz egy másik műsor is a kanál forradalma, ami azért szorosan kapcsolódik ehhez, tehát hogy az állatvédelem, az hozzátartozik a vegetarizmus is, hogy nem fogyasztom el, élelmiszerként azokat az állatokat, mert tisztelom az életüket. És ugye ez megint csak visszakanyarodik mondjuk ez a Biblia idézethez, tehát hogy uralmuk alá adom, tehát istenkot jelenti, hogy uralkodjatok. Ugye az uralkodás nem azt jelenti, az, hogy, hogy azt csinálkozni, hogy akarok jelen esetben, hogy meg is eszem őket. De sajnos az emberekben volna, hogy ez van meg, nem? Hát tehát nem, nem mert nagyon érdekes hogy az a hölgy is, amit de az előbb mondta, hogy, hogy az átadnak az lelki. De, de Igen, mert, mi mégse, mégse egy másik élőlényt látnak a világ nagy részén, mert, egy másik állatban. Azt, mindenki azt látja, amit a szülei, a nagyszülei a, az a kultúramban él, amit neki mutatott. Tehát én nem, nem szívesen a felelősségre egy az embereket. Más kérdés, hogy lehet, hogy az emberben fölébred a, a felelősségnek az érzése, hogyha mögé néz a dolgoknak. De hogy általánosságban nem tartom túl cél vezetőnek, vagy, vagy helyesnek, hogy azt mondjuk, hogy az emberek így, vagy az emberek úgy, mert, mert főleg ez, ezek a dolgok, ezek nem igazán választottak. Ma hogy választottak? Tehát ezt nem, nem mauk választjuk. Ja, hogy beleszületés hát akkor? Nem, én nem választottam, hogy húst tegyek, vagy ne egyek húst. Ez, ez, ez egy, egy családba Beleszülettem, ahol ez volt a norma. Hát ki gondolja azt, hogy máskabban kéne és ez nagyon nehéz, ennek vannak olyan része, amit az ember könnyebben megért, mert csak a egy kisebb részében divat, de ha mondjuk egy, egy tolvaj családjában születik valaki, és kisgyerekként megtanítják a zsebtolvajlásra, és ezt a szülei érdekében csinálja, őnek ez egy erkölcs cselekedett lesz. Tehát az ő szemszögéből nem merül fel az, hogy ő helyesen vagy helytelen cselekszik. A kívülálló, ő fogja ezt minősíteni, hogy hát ez így, ez nem oké. De amikor az egész társadalom egyetért valamiben, nem gondolkozott el rajta, hogy ez micsoda, akkor, akkor nagyon nehéz szembesíteni ilyen direkt módon bárkit is ezzel, hisz inkább, inkább azt, hogy megmutatni azt, hogy hogy mi, mi, mi van mögötte, milyenek azok az állatok, Milyen a, mi az a rendszer, ami, ami, ahogy most például az állatokat földolgozzák, tudod? hogy az mennyire kegyetlen embertelen működik, és tulajdonképpen végső soron mennyire nem is eredményes, tehát nem is egészséges, az élelmiszer se lesz igazán egészséges, ami létrejön a szervezetnek sem olyan fontos. Tehát az ember ezen elgondolkozik, és jó információkat kap, akkor előbb ö, ö, a saját moda fogja ennek a felelősségét érezni. De az gondotok, ez már lehet az, azt mondani, hogy ez most már az, tényleg a döntés. Ami kérdekes, ugye mert tudjuk, hogy Indiában vannak az úgynevezett gósalák, hogyha jól mondom. De a, egy indiai, ahol, ahol teheneket india. ápolgatnak életük végéig. Ah, egy számára föl sem merül az, hogy ezt ne tegye. Ami, tehát ő helyesen cselekszik, szerintem én egyetértek vele. Az én megítélésem, személyes megítélésem az, hogy ez jó, de azt is hozzákezik. Kell... Hát, hogy egy indiai általánban egy hindu számára vegetalansnak lenni, és egy teheneket mondjuk védelmezni, vagy általában az állatokat, az az a magyar anya teljes szívja magába. Ő érti, hogy az jó, de eszébe se jut például, hogy az élelmiszernek tekintse a húst. Tehát itt kezdődnek a dolgok. Eszébe se jut? Nem, nem, nem, nincs se benne a, a gondolatai között. Tehát, tehát ő nem harcos állatvédő, hanem neki ez a roppant természetes dolog. Ez egy kultúra, amit, amit elemmel segíthetnénk megteremteni, mert ez mindannyiunknak nagyon jót tenne. Hisz ez megfinomítaná, ez, ez vagy kifinomítaná a, a, az érzéseinket az emberek iránt is, és, és talán az egész világ békésebb lehetne. Tehát úgy vélet, hogy amennyiben nem vagyunk finomok és kifinomtok és erkölcsösek állatokra szemben, akkor ez következő lépcseként azt jelenti, hogy az társaink felé sem. Nem, vagyunk. én nem ezt mondtam. Én azt mondom, mert nem, mert nem akarok, ítni, hogy ha... Ha az állatokkal szemben ö, megértőbbek lennénk, és jobban látnánk őket, hogy, hogy ők is élőlények, akkor ez segítene bennünket abban, hogy az embereket is másképpen kezeljük. Tehát hisz az, hogy most mi erkölcsös és mi nem, hát ö, ez most a társadalom megítélése. Tehát most én, én lehet, hogy egy azt mondom, hogy hát ez erkölcsselen, az emberek nem fogják erkölcsnek tartani, tehát ez ennek nincs értelme ezekkel a szavakkal, az erkölcs az egy relatív dolog. De az nem relatív, hogy, hogyha megértem azt, hogy akaratlanul is, tulajdonképpen a szándékom ellenére részt abban, hogy valakiknek, egy élőlénynek, aki hozzámassaló fájdalmat okozza, és ezt átérzem, például a gyerekek ezt nagyon könnyen át tudják érezni, akkor azt mondják, hogy talán tudod mit, nem kell, ez nem fontos, ezt ki az életünkből. És akkor ők legyenek csak állatok, és nem kell, hogy én őket megegyem. Tudod, ilyen egyszerű. Hát akkor ez egy jó kezdeményezés itt nagy kanizsán, hogy a gyerekeket Abszolút, persze, jó. Igen. És Reméljük talán lesz olyan kezdeményezés, hogy a felnőttek felé is Igen. lesz ilyen lehetőség. Önök a civil rádió krétaköradását hallották benne az állatvédelemen beszélgettünk Bányai Gézával, Köszönjük, hogy velük volt a két hét múlva, és hogy találkozunk a viszontlátásra. Kutyát kérek, kiskutyát, okosat és nem butát. Lehet kis vagy nagy fülű, hosszúkás vagy gömbölyű. Lehet tacskó, spániel, kutyát kérek, kis kutyát, okosat és nem butát. Aki hozzám hű marad, nekem mindig szót fogad. Tedd le, hozd el, vekszik, ül, sose lennék egyedül. és nem butát lehet kis vagy nagy fülű hosszúkás vagy göl